Мати ліки, Олена Сергіївна, віддала свою лікусеньку за такого Василя. При цьому та, що теревинила, з перебільшеним здивуванням підтягувала нижню губку, та так, що наведені помадою гострі куточки верхньої губи, ледь не торкалися носа. А пухкенька ручка з масивним золотим браслетом на зап'ястку обурено спурхувала вгору. І не кажіть, любесенька. Голосно відповідала Ганна Георгіна. Ну ви тільки уявіть, він не дав володі на весілля жодної копійки, жодної. Так, так, підхоплювала любесенька. Лише придбав якісь звичайні, невиразні весільні обручки та костюм для себе. Ну, ще бракувало, щоб і костюм йому володя купував. Від такої нечуваної зухвалості. В Ганни Георгіївни навіть затряслася голова, і загриміли важкі стародавні срібні сережки, які сильно відтягували мочки вух. Не розумію, навіщо лянавці ріднитися з такою голотою, вела далі Любезенька, ні становища, ні зв'язків. І вона манірно пустила під лоба очі, підведені блакитними тінями. «Ой, а як одягнені!» – гойднула сережками у бік Іри Ганни Георгіївна. Із її старого зморшкуватого обличчя, немов сніг, посипалися в тарілку надлишки пудри. Іра судомно ковтнула непережований шматок і опустила очі. Обличчя її зашарілося, вона готова була упасти під стіл, аби тільки не бачити цих спрямованих на неї презирливих поглядів виручила Олена. Не слухаючи чужий поговір, вона дивилася в зал і якраз помітила, що до них йде свідок Костя. Він знову мав намір запросити її на танець. А відтоді, як Ліка прохопилася Кості, що за свідка мала бути не Лариса, а Олена, і познайомила їх, Костя потай злився на молоду дружину свого друга за таку підміну і чотири рази запрошував Олену танцювати. Тим часом, як Лариса, так і сиділа за столом і, ледь приховуючи прикрість, зображувала нестрімні напади голоду, жадібно накидалася на першу ліпшу страву на столі. Олені зовсім не хотілося, щоб хтось через неї страждав. Тому вона вирішила будь-що уникнути чергового запрошення до танцю. Ірусів «Тобі не треба в туалет?» – шепнула вона подрузі. Дівчата, спонукувані кожна своїм міркуванням, підхопилися з місця. Щоб потрапити до жіночої кімнати, треба було пройти через сусідню залу, де не було спецобслуговування, а сиділи пересічні відвідувачі. Коли Олена з Ірою зайшли до цієї зали, всі чоловіки втупилися в них поглядами та так і не відривали від них очей, поки дівчата не зникли за дверима. Коли поверталися назад, Олена, якби захотіла, могла переконатися, що чоловічі погляди в залі спрямовані на неї одну. Іраж, бічним узором завжди помічала, що робиться навколо. Ось і тепер вона прекрасно бачила, як проводжають їх очима не лише чоловіки, а й жінки і намагалися не вертіти головою, а дивитися прямо перед собою. Дівчата вже пройшли більшу частину шляху, як раптом із-за останнього столика підвівся на повен зріст якийсь парубок. Він зовсім безсоромно дивився просто на них. Олена мимоволі повернула в його бік голову, але в цю мить вони вже переступили поріг весільної зали. Олена... Ледве дісталися першого стільця, що трапився по дорозі, і впала на нього. Очі її були широко відкриті, а дихання, мов би, щезло. Нічого не розуміючи, Іра стала поруч їй, запитливо подивилася на подругу. «Це він!» – тільки видихнула Олена. «Хто?» – не зрозуміла Іра. «Знову Костик?» – Іра пошукала очима свідка, думаючи, що Олена – так злякалася саме його і побачила вже веселого Костю, який витанцював біля самої стради. Він хоробро виписував ногами якісь мудрі па, і це не просто заняття, цілком поглинуло його. «Та він і не дивиться на тебе», – заспокоїла подругу Іра. Але відразу здогадалася, що заковика тут не у свідкові, а в тому паробійку із сусідньої зали, котрий, так відверто розглядав Олену. «Ти маєш на увазі, – почала Іра. – Це... це Славчик!» Не давши їй договорити, самими губами вимовила Олена. «Славчик?»